Гарріс Цикл Ганнібал Лектор Книга 1 Червоний Дракон Півдні вівторка Фредді Лаунс вийшов із редакції Базікала втомленим і хмільним від радості. У літаку до Чікаго він написав свій репортаж і акурат за півгодини скомпонував його в складальному цеху. Решту часу він невідривно працював над своїм пейпербеком, ігноруючи всіх відвідувачів. Він вправно організовував робочий час і наразі вже мав 50 тисяч слів основного тексту. Коли зубного ельфа впіймають, Лаундзу лишиться додати гразючий вступ і звіт про лови. А основний матеріал чудово укладеться в готову історію. Він уже домовився, що троє найкращих репортерів Базікала мають виїхати на репортаж за першою вимогою. За лічені години після арешту вони вже вишукуватимуть подробиць в рідному місті зубного ельфа, де б воно не було. Агент Лаундза озвучував напрочуд великі цифри. Завчасно обговорювати цей проект з агентом було, загалом кажучи, порушенням домовленості з Кроуфордом. Аби прикрити це, на всіх контрактах і документах стоятиме дата вже по арешті. Кроуфорд тримав великий дрючок. Він мав запис із погрозами Лаундза. Передача між штатами повідомлення з погрозами була тяжким карним правопорушенням. А від нього Лаундза вже не могла захистити перша поправка на яку той часто посилався. Перша поправка – поправка в Конституції США, що гарантує свободу слова і преси. Лаунс також знав, що Кроуфорд єдиним телефонним дзвінком може створити йому вічну проблему з податковою. У душі Лаунза росли поліпи чесності. Він не мав ілюзії щодо характеру свого ремесла, проте до цього проекту в ньому розігрався мало нерелігійний запал. Його захопило видіння кращого життя, яке можна здобути за допомогою грошей. Поховані під усім брудом, який він згенерував за своє життя, давні надії лаштувалися на схід. Тепер вони заворушилися, намагаючись підвестися. Переконавшись, що фотоапарати і звукозаписувальне обладнання працюють справно, він поїхав додому поспати три години перед вилітом до Вашингтона, де мав зустрітися з Кроуфордом біля засідки. Проте, чорт забирай, у підземному гаражі на нього чатувала перешкода. На сусідньому місці, заїхавши за розділову лінію, припаркувався чорний фургон. Зайняв територію, на якій так ясно було написано «Містер Фредерік Лаунс». Лаунс різко відчинив дверцята, стукнувши при цьому бік фургона, і лишивши на металі вм'ятину і подряпину, Хай цей недомог знає, з ким має справу. Лаунц замикав автівку, коли позаду нього розчахнулися двері фургона. Він почав обертатися, наполовину озирнувся, аж раптом йому над вухом ляснув плаский кийок. Він підняв руки, та коліна вже підгиналися. Щось із неймовірною силою щавило шию і перекрило доступ до повітря. Коли легені знов змогли набрати кисню, Лаунц вдихнув хлорофору. Долар Гайд припаркував біля домівки свій фургон. Вийшов і потягнувся. Усю дорогу від Чикаго він боровся зі стрічним вітром, і руки натомилися. Він оглянув нічне небо. Скоро мав початися метеоритний дощ Персеїд. Його не можна пропускати. Откровення. І хвіст його змів третину зірок із неба. І посипалися вони на землю. Його діяння в іншому часі. Треба його побачити і запам'ятати. Долар Гайт відімкнув двері з чорного ходу і, як заведено, оглянув будинок. На двір він уже вийшов із панчохою на голові. Відчинив дверцята фургона, її прилаштував покіт. Потім викотив Фредді Лаунза. На Лаунзі не було нічого, окрім шортів, кляпа в роті і пов'язки на очах. Попри напівпритомний стан він не сповзав і не хилився в кріслі. Сидів дуже прямо притулившись головою до високої спинки старого дубового візочка. Бо від потилиці до стоп, він був приліплений до крісла епоксидним клеєм. Долар Гайд закотив його в будинок і поставив у кутку вітальні спиною до кімнати, наче Лаунс попався на шкоді. «Тобі не дуже холодно? Ковдра не потрібна?» Долар Гайт віддар гігієнічні серветки, що затуляли Лаунс у рот і очі. Лаунс нічого не відповів. Сморід хлороформу ніяк не вивітрувався. «Принесу тобі ковдру. Доларгайт узяв з дивана афганський плет і загорнув у нього Лаунза по саме підборіддя. А тоді притис йому підніс пляшечку з нашатирем. Очі Лаунза розчахнулись і втупились у стик між стінами. Він кашлянув і заговорив. «Аварія? У мене серйозні травми?» Голос позаду нього. «Ні, містер Лаунз». Із вами все буде гаразд. У мене спина болить і шкіра. У мене опіки? Боже, прошу, тільки б не опіки. Опіки? Ні, відпочиньте тут. Я скоро до вас повернуся. Дайте мені лягти. Послухайте, я хочу зателефонувати на роботу. Господи, та я ж у шині страйкера. У мене зламаний хребет. Кажіть правду. Кроки віддаляються. Що я тут роблю? Наприкінці питання голос зірвався на вереск. Відповідь долинула десь здалеку, за спиною Лаунза. Спокутуйте, містер Лаунз. Репортер почув кроки, що здіймалися сходами. Почув, як у душі полилась вода. У голові почало прояснятися. Він пам'ятав, як вийшов із редакції, як поїхав додому. Але після цього нічого не пригадував. У скроні пульсував біль. Від запаху хлороформу хотілося блювати. Він злякався, що в такій виструнченій позі може захлинутися блюватиння. Роззявив рота якомога ширше і глибоко задихав. Він чув, як б'ється його серце. Лаунц сподівався, що це сон. Спробував підняти руку з-під локітника. Навмисне збільшував зусилля, доки біль у долоні перед передпліччі не став таким нестерпним, що спати було б неможливо. Це не сон. Плин-думок перешвидшився. Раз у раз, напружуючись, він міг скосити очі так, щоб споглядати свої руки. По кілька секунд, не більше. Побачив, на чому сидів. То в жодному разі не прилад для фіксації зламаної спини. То не лікарня. Хтось його полонив. Лаунзу здалося, що поверхом вище хтось тупотить. Проте це могли бути і удари його серця. Він намагався думати. Силкувався думати. «Заспокойся і думай!» – прошепотів. «Заспокойся і думай!» Східці зарепіли. Доларгайт спускався. Лаунс відчув, як на кожну сходинку припадає вага чоловіка. Відчув, що позаду хтось стоїть. Лаунс промовив кілька слів і тільки потім зміг говорити голосніше. «Я не бачу вашого обличчя. Я не зможу вас упізнати. Я не знаю, який у вас вигляд. «Базікало. Я працюю в народному базікалі. Воно заплатить викуп. Великий викуп за мене. Півмільйона. Може, мільйон. Мільйон доларів!» Позаду мовчання. Потім рипнули диванні пружини. Отже, чоловік присів. «Що ви думаєте, містер Лаунс?» «Відкинь біль і страх і думай. Зараз. Увесь час. Аби виграти трохи часу аби виграти роки життя. Він іще не постановив мене вбити і ще не показав мені свого обличчя. Що ви думаєте, містер Лаунс? Я не знаю, що зі мною відбувається. Ви знаєте, хто я, містер Лаунс? Ні, і не хочу знати. Повірте. Цитуючи вас, я лютий, збочений імпотент. Звір, як ви мені самі сказали. Якого, певно, випустив із божевільні якийсь добросердий суддя? Зазвичай Ларгайт уникав би свистячого си. Проте з таким слухачем, якому було зовсім не до сміху, він почувався вільно. Тепер ви знаєте, так? Не бреши, міркуй швидше. Так. Чому ви пишете неправду, містер Лаунс? Чому кажете, що я божевільний? Відповідайте, зараз же. Коли хтось, коли хтось робить такі речі, які більшість людей не розуміє, то його називають божевільним. Так називали, наприклад, братів Райт протягом усієї історії. Історія. Ви розумієте, чим я займаюся, містер Лаунс? Розумієте? Ось воно. Шанс. Хапайся. Ні, але, гадаю, мені випала можливість зрозуміти. А тоді всі мої читачі також зрозуміють. Почуваєтеся обраним? Це дійсно привілей. Але мушу вам сказати, як чоловік чоловіку, що мені страшно. Важко зосередитися, коли страшно. Як ви маєте великий задум, то не потрібно мене лякати, аби вразити. Як чоловік чоловіку. Як чоловік чоловіку. Ви користуєтесь цим виразом, натякаючи на щирість, містер Лаунс. Вельми вдячний. Та, розумієте, я не чоловік. Колись ним був. Та милістю Божою і моєю власною волею я став інакшим. Більшим за чоловіка. Ви кажете, вам страшно. Ви вірите, що Господь тут і з нами, містер Лаунс. Я не знаю. Ви зараз йому молитесь? Інколи молюся. Мушу зізнатися, що здебільшого молюся тоді, коли мені страшно. І Бог вам помагає? Не знаю. Потім я про це не думаю. Хоча слід. Слід. Угу. Вам так багато слід зрозуміти. Невдовзі я вам допоможу зрозуміти. Почекаєте хвилинку? Звісно. Кроки віддаляються. Шарудіння, торохкотіння в кухонній шухляді. Лаунс написав багато репортажів про вбивства, скоєні на кухні, де підручних засобів удосталь. Поліцейські звіти назавжди можуть змінити ваше ставлення до кухні. Тепер із крана потекла вода. Лаунс вирішив, що зараз певна ніч. У нього зустрічі з Гремом і Кроуфордом. Його вже неодмінно почали шукати. На мить разом із його страхом запульсував величезний пустий смуток. Дихання позаду, щось біле сяйнуло в полі зору. Лаунц без безперестану крутив очима. Рука бліда й потужна. У ній чашка чаю з медом. Лаунц посмоктав крізь соломинку. Зроблю великий репортаж, говорив він між ковтками. Напишу все, що скажете. Опишу так, як схочете, або без описів. «Без описів!» «Щшш!» Єдиний палець постукав його по тім'ячку. Світло стало яскравішим. Крісло почало обертатися. «Ні, я не хочу вас бачити!» «О, проте ви мусите, містер Лаунс. Ви ж репортер. От і відрепортажитесь. Коли я вас розверну, ви розплющите очі і подивитесь на мене. Якщо не розплющите самі... «Я вам повіки до лоба степлером поперепинаю!» Хтось слиняв от смокнув. Щось різко клацнуло, і крісло розвернулося. Лаунц сидів обличчям до кімнати, міцно заплющивши очі. По грудях настійливо постукував палець. Торкнувся повік, і Лаунц поглянув. Лаунц сидів, і чоловік у кімоно видався йому непомірно високим. Панчоха закочена до носа. Він повернувся спиною до лаунза і скинув халат. Здоровенні спинні м'язи вигравали над розкішним тату. Хвіст, що спускався сідницями та обвивався навколо ноги. Дракон повільно повернув голову. Поглянув через плече на лаунза і посміхнувся. чербинами і плямами. «О, Господи Боже Ісусе!» – промовив лаунз. Тепер Лаунс сидить у центрі кімнати, звідки видно екран. Позаду доларгайт. Він уже одягнув халат і вставив щелепу, щоб говорити. «Хочете знати, що я таке?» Лаунс спробував кивнути, та скальп міцно тримав клей. «Хочу понад усе. Я боявся питати». «Дивись». На першому слайді була картина Блейка. Великий дракон-чоловік, що розправив крила і б'є хвостом, стоячи над жінкою, задягненою в сонце. «Тепер бачиш?» «Бачу!» – Доларгайт швидко перемкнув слайд. «Клац, місіс Джекобі, жива!» «Бачиш?» «Так!» «Клац, місіс Ліц, жива!» «Бачиш?» «Так!» «Клац, Доларгайт!» Лютий дракон. М'язи грають, татуйований хвіст над ліжком Джекобі. Бачиш? Так. Клац місіс Джекобі. Чекає. Бачиш? Так. Клац місіс Джекобі після. Бачиш? Так. Клац лютий дракон. Бачиш? Так. Клац місіс Ліц чекає. Поруч зм'якле тіло чоловіка. «Бачиш?» «Так», – клац місі сліц, після, строката від крові. «Бачиш?» «Так», – клац Фредді Лаунс, ксерок з фотографії з базікала. «Бачиш? О боже! Бачиш? Боже мій!» Лаунс розтягнув слова, мов дитина під час плачу. Бачиш, прошу ні. Ніщо. Не я. Ніщо. Ви ж чоловік, містер Лаунс. То ви чоловік? Так. Натякайте, що я якийсь квір, дивак або людина нетрадиційної сексуальної орієнтації, яка підкреслює це яскравим зовнішнім виглядом поведінкою тощо. Боже ні! Може ви квір, містер Аллаунс? Ні. Будете ще про мене брехню писати, містер Аллаунс? Ой, ні-ні. Чому ви написали ту брехню, містер Аллаунс? Поліцейські наказали. Вони самі все це наговорили. Ви цитуєте Віла Грема. Грем розповів мені цю брехню. Грем! То тепер ви скажете правду? Про мене, про мій труд, про моє становлення. Моє мистецтво, містер Лаунс. Це мистецтво? Мистецтво. Страх на обличчя Лаунза звільнив до Доларгайду мову. І він здійнявся над свистячими і шиплячими. Вибухові переголосні стали його величезними плетеними крилами. «Ти кажеш, що я той, хто бачить більше за тебе. Божевільний». Я той, хто розсуває рамки цього світу набагато далі за тебе, Божевільний. Я насмілився на більше. Я набагато глибше втиснув свою особливу початку в землю, де вона стоятиме довше, ніж твій прах. Твоє життя для мене слід від слимака на камені. Тонкий, сріблястий, слизький слід на літерах, викарбуваних на моєму монументі. На Толаргайда ринули слова, які він колись писав у своєму щоденнику. «Я дракон, а ти звеш мене божевільним. Мої рухи відстежуються і занотовуються так само, як рухи величної мандрівної зірки. Знаєш про одну таку зиру, що завітала в 1054 році?» Приблизний рік, коли на небі вибухнула наднова, що утворила крабоподібну туманність, Її побачили китайські астрономи і дали назву «зірки», що завітали в гості. Звісно, що ні. Читачі слідкують за тобою, мов діти проводять пальцями по сліду слимака, незмінними банальними кільцями здорового глузду. Слідують просто до твого порожнього черепа і картопляного лиця, як слимак повзад дому за власним слизом. Переді мною ти не цей слимак. Ти зриш становлення і нитями, що бачиш. Мураха в посліді породіллі. Ти тільки на одне годишся. Тримти переді мною по заслузі. Не страх вчувай до мене, лаунзе. Ти та інша марнота. Побожний трепет вчуй переді мною. Доларгайт стояв, похиливши голову. Схопившись великими вказівними пальцями, заперенісся. Тоді вийшов із кімнати. «Він не зняв маску», – подумав Лаунс. «Він не зняв маску. Якщо він повернеться без маски, мені кінець. Господи, та я весь мокрий». Він закотив очі до дверей і чекав, доки в дальших кімнатах затихнуть звуки. Коли Доларгайт повернувся, на його голові так само сиділа маска. У руках була скринька для ланчів і два термоси. «За вашу путь додому», – сказав Доларгайт і підняв один із термосів. «Літ, він нам стане в пригоді. Перед від'їздом ми маємо дещо записати на плівку». На плет біля обличчя Лаунза він пристебнув мікрофон. Повторюйте за мною». Вони писали хвилин тридцять. Зрештою, «Ось і все, містер Лаунз». «Ви добре впорались». «Тепер ви мене відпустите?» «Відпущу. Проте є тільки один спосіб змусити вас запам'ятати більше і зрозуміти краще». Доларгайт відвернувся. «Я хочу зрозуміти. Я хочу, аби ви знали, як я вдячний, що ви мене відпускаєте. Відтепер я писатиму тільки правду, так і знайте». Доларгайт уже не міг відповісти. Він змінив щелепу. Знову вімкнув диктофон. Він посміхнувся Лаунзу посмішкою в коричневих плямах. Поклав руку Лаунзу на серце. Нахилився вприту, немов збирався поцілувати. А тоді відкусив Лаунзу губи і виплюнув їх на підлогу. 21 Світанок у Чикаго. Важке повітря і низьке сіре небо. З вестибюля Базікала вийшов охоронець і зупинився біля узбіччя, тягнучи цигарку і потираючи поперек. Він був сам один на вулиці. І у тиші чув, як клацують вогні світлофора на вершині пагорба. За довжелезний квартал. За півкварталу на північ від світлофора невидимий для охоронця Франціс Долар сів на впочібки біля лаунза. У вантажному відсіку фургона. Він згорнув плет капюшоном, прикривши лаундзу голову. Репортеру дуже боліло. Він перебував у ступорі, проте думки неслись галопом. Дрібниці, які не можна забувати. Пов'язка напиналася на носі, і він бачив, як пальці доларгайда обмацують кляп із запеклою кров'ю. Доларгайд одягнув білий халат санітара, поклав лаундзу на коліна термос. І викотив із фургона візок. Він зафіксував колеса. І розвернувся, аби сховати у кузов. А Лаунс поки устиг із-під пов'язки побачити край заднього бампера. Крісло розвертається, і він бачить кенгуратник бампера. Так, автомобільні номери. Усього на мить, але вони намерто засіли в пам'яті лаунза. Крісло котиться. Стики плиток на хіднику. Заріг її вниз з узбіччя, на дорогу. Під коліщатками зашелестів папір. Гайт зупинив візок у маленькій засміченій схованці між смітником і припаркованою вантажівкою. Розв'язав пов'язку. Лаунц заплющив очі. Під носом пляшечка на шатиру. «Ти мене чуєш? Ми майже на місці!» Промовив біля вуха тихий голос, і пов'язка впала. Моргни, якщо чуєш мене. Доларгайд розвів йому повіки великими і вказівним пальцями. Лаунс дивився просто в обличчя Доларгайда. Я таки сказав одну побрехеньку. Доларгайд постукав по термосу. Насправді я не клав твої губи в лід. Він скинув плед і відкрутив кришку термоса. Лаунс зачув запах бензину і став пручатися, відриваючи шкіру від підлокітників. Міцне крісло застогнало. Лаунзе з ніг до голови залило холодним бензином. Випари потрапили в горло, а крісло вже котилося на середину дороги. «Подобається бути улюбленцем Грема. Фредді!» Вумп спалахнув вогонь. Поштовх крісло покотилося до базікала. «Ік, ік, ік!» Зарепіли колеса. Охоронець підвів очі тоді, як крик виштовхнув із рота палаючий кляп. Побачив, що на нього несеться вогненна куля. Підстрибує на вибоїнах. Що за нею стелиться дим. Летять іскри. Полум'я крилами роздувається позаду. У вітринах крамниць миготять безладні відзаркалення. Куля вильнула. Врізалася в припарковану автівку і перекинулася просто перед редакцією «Базікала». Колесо крутиться, крізь шпиці шугає полум'я. Руки у вогні здіймаються в позі людини, що горить живце. Охоронець побіг назад у вестибюль. Замислився, чи не вибухне та куля, чи не варто відійти від вікон. Смикнув пожежну сигналізацію. Що ще? Схопив зі стіни вогнегасник і визирнув на двір. Поки нічого не вибухнуло. Охоронець обережно рушив крізь масний дим що остелився низько при асфальті, і залив піною Фредді Лаунза. 22. За графіком, Грем мав вийти зі своєї вашингтонської квартири-засідки о 5.45, задовго до ранкової години пік. Кроуфорд зателефонував, коли Грем голився. «Доброго ранку!» «Не дуже він добрий», – відповів Кроуфорд. Зубний ельф схопив у Чикаго лаунза. «Ох, чорт, тільки не це!» «Він іще не помер. Кличе тебе. Довго чекати не зможе. Я приїду. Зустрінемось в аеропорту. Рейс Юнайтед 245. Вилітає за 40 хвилин. Стигнеш повернутися до засідки, якщо ще буде сенс». Спеціальний агент Честер із чеказької філії ФБР зустрів їх в Огарі під заливним дощем. Чикаго – місто звикле до сирен. Машини неохоче роз'їжджалися перед ними, коли Честер розганяв їх гудками на смузі швидкісного руху. А червона блимовка кидала рожеві спалахи. Агент підвищив голос, щоб перекричати сирену. У поліцейському департаменті Чикаго кажуть, що на нього наскочили в гаражі. Усі мої відомості з других рук. Тут нам наразі не дуже раді. Багато інформації встигло просочитися, спитав Кроуфорд. Геть усе. Засідка, все дочиста. Лаунс устиг його роздивитись. Опису не чув. Поліція Чикаго випустила орієнтування на розшуку автівки за номерами. Десь о 6.20. Ти зв'язався з доктором Блумом, як я просив? З його дружиною Джеку. Сьогодні вранці доктору Блуму вирізали жовчний. «Просто пісня», – відказав Кроуфорд. Честер зупинив автівку під лікарняним портиком, з якого скрапував дощ. Він розвернувся до колег. «Джеку, Вілле, перш ніж ви туди підете, я чув цей фрукт добраче попсував Лаунза. Так що готуйтеся». Грем кивнув. Усю дорогу до Чикаго він намагався придушити в собі надію на те, що Лаунс помре до його приїзду. Коридор в опіковому центрі Педжа – тунель із бездоганними кахлями. Високий лікар із обличчям, що водночас здавалося молодим і старим, поманив Грэма і Кроуфорда геть від купки людей біля дверей до палати Лаунса. – Опіки містера Лаунса фатальні, – сказав лікар. – Що я можу, так це полегшити йому біль. Тож так і збираюся вчинити. Він вдихав полум'я. Горло і легені ушкоджені. Може, він і не отягнеться. У його стані це було б милістю Божою. У випадку, якщо він таки отягнеться, поліція міста попросила мене прибрати йому з горла кисневу трубку, аби він зміг відповісти на питання. Я погодився спробувати на кілька хвилин. Наразі його нервові закінчення анестезовано вогнем. Потім прийде неймовірний біль якщо він до цього доживе. Я вже пояснював поліції, тож поясню і вам. Я перерву будь-який допит, аби на першу ж вимогу дати йому седативне. Ви зрозуміли? Так, відповів Кроуфорд. Кивнувши патрульному біля дверей, лікар зчепив за спиною руки і пішов геть у своєму білому халаті. Мовчапля брала через річку. Кроуфорд зиркнув на Грема. «Ти в порядку?» Я в порядку. Це ж зі мною був сват. Голова Лаунза лежала на підвищенні. Волосся й вуха вигоріли в щент. Компреси на сліпих очах заміняли йому повіки. Ясна вкрились пухирями. Чергова медсестра відсунула крапельницю з фізрошчином, аби Грем зміг підійти ближче. Від Лаунза пахло, мов, від згорілої стайні. Фредді, це Віл Грем. Лаунс вигнув шию на подушці. «Це рефлективний рух. Він не притямі», – сказала медсестра. Пластикова інкубаційна трубка, що не дозволяла стулитися його печеному і небраклому горлу, шипіла в такт з апаратом штучного дихання. У кутку сидів блідий сержант-детектив і тримав на колінах диктофони з планшеткою. Грем помітив його тільки тоді, коли той заговорив. «Лаунс назвав ваше ім'я в кімнаті невідкладної» поки йому ще не вставили трубку. Ви там були? Прийшов пізніше. Усе, що він сказав, у мене на плівці. Він повідомив пожежникам автомобільний номер, щойно вони його дісталися. Потім відключився. Його повезли на швидкий, але на хвилину отямився вже в пункті невідкладної, коли йому поставили у груди. Слідом за швидкою їхали якісь репортери з Базікала. Вони були й у пункті. Маю копію їхнього запису. «Дайте послухати». Детектив бабрався з диктофоном. «Певне, краще вам одягнути навушник», сказав він, старанно приховуючи емоції, а тоді натиснув на кнопку. Грем почув голоси. Грукіт коліщат. «Кладіть його сюди!» стукнув сило коп двері половинки. Сутужний кашель і хрипкий голос, що безгубо промовив. «Лудний ельх!» «Фредді, ти його бачив?» Який у нього вигляд, Фредді? Уенді, хорошу Уенді. Грен, ене і стагих. Сука, гін знау. Грен, ене і стагих. Сука, гін оклау, ені руку на гече. На хото. Як лять у люлянтю. Уенді. Звук, немов вода спустилась водостоку. Голос лікаря. Годі, пропустіть мене! Геть із дороги. «Зараз же?» Ось і все. Грем схилився над лаунзом, поки Кроуфорд слухав запис. «Ми забили в пошук той номерний знак», – сказав детектив. «Ви зрозуміли, що він сказав?» «Хто така Венді?» – спитав Кроуфорд. «Ота повія в коридорі. Блондинка з грудьми. Вона всервалася його побачити. Їй нічого не відомо». «Чому ви її не пускаєте?» – спитав Грем, не відходячи від ліжка. Він стояв спиною до Кроуфорда з детективом. Жодних відвідувачів. Чоловік при смерті. Гадаєте, я не знаю. Я тут, бляха, з 5.45 сиджу. Вибачте, сестро, відпочиньте кілька хвилин, сказав Кроуфорд. Випийте кави, вмийтеся трохи. Він не може говорити. Якщо заговорить, то я буду тут із диктофоном напоготові. Окей, мені не завадить. Коли детектив пішов, Грем полишив Кроуфорда біля ліжка і рушив до жінки в коридорі. «Венді?» «Ага. Якщо ви дійсно хочете його побачити, то я вас проведу». «Хочу. Може, варто причесатися?» «Байдуже», – відказав Грем. Поліцейський повернувся та не став її виганяти. Венді з бару «Венді Сіті» тримала по лапу лаунзе і дивилася просто на нього. Він раз заворушився, незадовго до полудня. «Усе буде гаразд, Роско», – сказала вона. «Ми з тобою заживемо, як у касті». Лаунс поворухнувся вдруге. І помер. 23. У капітана Озборна з відділу вбивств Чикаго було сіре, загострене обличчя. Мов, у кам'яного лиса. Поліцейський відділок був завалений примірниками базікала. Одна копія лежала в капітана на столі. Він не попросив Грема і Кроуфорда присісти. «То ви взагалі не працювали з лаунзом на території Чикаго?» «Ні, він мав приїхати до Вашингтона», – відповів Кроуфорд. «У нього були заброньовані квитки на літак. Певен, ви це вже перевірили?» «Так, перевірив». Він вийшов із редакції вчора, приблизно о першій тридцять. На нього напали в гаражі його багатоквартирного будинку. Мабуть, за десять хвилин друга. У гаражі щось знайшли. Його ключі закинули під його автівку. У гаражі немає чергового. Там двері на радіокеруванні. Та вони затиснули кілька машин, тож їх зняли. Ніхто не бачив, як це сталося. Така в нас на сьогодні приказка. Працюємо з його автівкою. Можемо вам чимось допомогти? Можете проглянути результати, коли я їх отримаю. Ви, Грем, поки не багато сказали. Проте багато наговорили для газети. Я теж небагато почув, поки вас тут слухав. Сердитеся, капітане, вставив Кроуфорд. Я чого б це? Ми відстежимо для вас телефонний дзвінок і хапаємо одного довбаного репортера, а тоді ви не висуваєте йому жодних обвинувачень. Укладайте з ним якусь угоду, і він шквариться просто перед редакцією своєї скандальної газетки. Тепер і решта часописів ставляться до нього так, наче він їм рідного сина був. А ми собі отримали вбивство від зубного ельфа. Прямо тут у Чикаго. Прекрасно. Зубний ельф у Чикаго, Дідько, До півночі ми ще отримаємо шість випадків ненавмисної побутової стрілянини. П'яний чоловік намагається прокрастися додому. Дружина чує шум, бах. Може, зубному ельфу сподобається в Чикаго, і він вирішить трохи тут затриматися, повеселитись. Можна чинити так, сказав Крофарт. Чубитися, я трити комісара поліції та федерального прокурора. Я трити дупи, собі та вам. А можна заспокоїтись і спробувати піймати цього виродка. То була моя операція, вона звелась на лайно. «І я про це знаю. З вами таке бувало? Тут, у Чикаго. Я не хочу з вами сваритися, капітане. Я хочу його піймати і поїхати додому. А чого хочете ви?» Осборн посунув кілька дрібничок на столі. Склянку для ручок, фотографію дитини з лисячою мордочкою в оркестровому однострої. Тоді він відхилився на спинку крісла, стиснув губи, випустив із рота повітря. «Наразі я хочу кави». «Ви, хлопці, хочете кави?» «Я не проти», – сказав Кроуфорд. «І я теж», – додав Грем. Осборн передав їм пластикові стакани. Указав на стільці. «У зубного ельфа мав бути фургон чи мікроавтобус, аби перевозити лаунза в тому інвалідному кріслі», – сказав Грем. Осборн кивнув. Автомобільні номери, що їх бачив лаунз, було викрадено в Окпарк з вантажівки з ремонту телевізорів. Ок-парк – селище в штаті Іллінойс, що стоїть майже в притул до Чикаго. Він узяв комерційний знак, тож мав почепити його на вантажівку чи фургон. Комерційний знак – автомобільний номерний знак, який вішують на транспорт, що використовується для вантажних чи пасажирських перевезень. Часто відрізняється від приватних знаків за кольором. Замінив номери на ТВ-фургоні іншим викраденим номером, аби не так швидко помітили пропажу. «Хитрий він цей хлоп. Одне нам відоме точно. Він відкрутив номери з ТВ-фургона вчора вранці, десь після 8.30. Ремонтник зрання заправився і розплатився за пальне кредиткою. Заправник записав на талоні справжній автомобільний номер, тож знак викрали вже після заправки». «Ніхто не помітив вантажівки чи фургона?» – спитав Кроуфорд. «Ні. Охоронець при базі колініць не бачив. Йому б спортивну боротьбу судити з такою увагою Першими до базікала прибули пожежники Вони тільки в вогоні виглядали Ми зараз розшукуємо нічних працівників у кварталі базікала Та в тому районі, де у вівторок уранці працював ремонтник Сподіваємось, хтось бачив, як той хлоп поцупив номери Я хочу ще раз глянути на крісло, сказав Грем Воно в нас у лабораторії, я туди зателефоную Осборн трохи помовчав і продовжив. Лаунс був не з боязких. Треба віддати йому належне. Запам'ятати автомобільний номер і видати його в такому стані. Ви чули, що Лаунс сказав у лікарні? Грем кивнув. Не хочу зайвий раз стикати вас носом, проте я маю переконатися, що ми правильно все розібрали. Що по-вашому він сказав? Грем монотонно промовив. Зубний ельф. «Грем мене підставив. Сука, він знав. Грем мене підставив. Сука, він поклав мені руку на плече на фото, як, блядь, улюбленцю». Осборн так і не зрозумів, як Грем почувався через це, тож поставив наступне питання. «Він мав на увазі фотографію з базікала? Де ви з ним разом стоїте?» «Певно. Звідки в нього такі думки?» Ми з Лаунзом не ладнали. Але ж ви так приязно дивитесь на нього на фотографії. Спершу зубний ельф убиває домашнього улюбленця, так? Так. Грем подумав, що кам'яний лис ні в року кмітливий. Шкода, що ви його не прикрили. Грем нічого не відповів. Лаунз мав уже бути з нами на той час, коли зубний ельф побачить базікало, сказав Кроуфорд. Ви можете ще якось потрактувати його слова, що ми могли б цим скористатися? Грем виринув звідкись із далечини і мусив подумки повторити питання Озборна, аби дати відповідь. Зі слів Лаунза ми можемо дійти висновку, що зубний ельф прочитав Базіколо до нападу на Лаунза. Правильно? Правильно. Якщо покласти за основу, що його роз'ятрило базікало, то вам не здається, що він мав спланувати цю оборудку з великим поспіхом. Випуск вийшов із друкарні в понеділок уночі. Він викрадає автомобільні номери в Чикаго у вівторок, ймовірно вранці, і нападає на лаунза у вівторок після полудня. Про що це нам говорить? Про те, що він прочитав газету одразу після виходу. Або ж про те, що йому їхати було недалеко, відповів Кроуфорд. Він побачив базікало тут, у Чікаго, або деінде, вже в понеділок уночі. Пам'ятаймо, що його цікавила саме колонка особистих оголошень. Або він уже тут був, або проїхав на машині, сказав Грем. Надто швидко він дістався лаунза зі своїм великим старим візком, який не провезеш на літаку. Він навіть не складається. Тож він не летів сюди, аби потім викрасти фургон, викрасти номери для фургона і шукати по усіх усюдах антикварне інвалідне крісло. У нього вже мало бути це крісло. Нові моделі придатні для його задуму. Грем підвівся і став крутити шнур венеціанських жалюзі, поглядаючи на цегляну стіну по той бік вентиляційної шахти. Він уже мав те крісло. Або воно постійно було в нього в оці. Осборн почав було ставити питання, та вираз на обличчі Кроуфорда змусив його зачекати. Грем в'язав на шнурі вузли. Руки тремтіли. «Постійно було в нього на оці», – підказав Кроуфорд. «Угу», – мовив Грем. «Ясно, що задум розпочався з крісла, з вигляду, з самої думки про крісло». Ось звідки взялася ця ідея, поки він міркував, що зробить із цими мерзотниками. Фредді котиться вулицею у вогні. Ото б мало бути видовище. Гадаєш, він усе бачив? Може. Точно бачив ще до того, як зробив. Ще коли роздумував, як саме вчинить. Осборн дивився на Кроуфорда. Кроуфорд був непорушний. Осборн бачив цю непорушність, і Кроуфорд не бажав псувати враження. «Якщо той візок уже в нього був, або він весь час його бачив, можна перевірити притулки для старих, підключити відомство зі справ ветеранів», – сказав Осборн. «Ідеальне крісло, аби тримати Фредді в нерухомому стані», – мовив Грем. «І довго тримати. Він зник на 15 годин і 25 хвилин», – додав Осборн. Якби він хотів тільки опряхти Фредді, то це можна було б і в гаражі зробити, продовжив Грем. Можна було спалити його просто в машині. Він хотів поспілкуватися з Фредді. Чи тривало його мучити? Або він це зробив у вантажному відсіку фургона, або кудись його відвіз, сказав Кроуфорд. Судячи з відтинку часу, гадаю, що кудись відвіз. У якесь безпечне місце. І якщо гарненько закутав, то в будинку для старих лаунс не привернув би уваги. Ані на вході, ані на виході, – сказав Осборн. Проте шуму мало бути багато, – міркував Кроуфорд. Та й прибирати треба опісля. Припустімо, він уже мав крісло, мав фургон, мав безпечне місце, де зміг обробити лаунса. Чи не схоже на… «Домівку?» В Озборна задзвонив телефон. Капітан загарчав у слухавку. «Що? Ні, я не хочу говорити з базікало. Ну то я сподіваюся, що у справі. Давайте її. Так, капітан Озборн. Коли? Хто перший відповів на дзвінок? Комутаційна? Будь ласка, не відпускайте поки цю дівчину. Ще раз, що він вам сказав? За п'ять хвилин до вас прийде офіцер». Осборн поклав слухавку і замислено поглянув на телефон. Хвилин п'ять тому секретарці Лаунза хтось зателефонував. Вона присягається, що то був голос Лаунза. Він щось сказав, вона погано розібрала. Щось про силу великого червоного дракона. Принаймні так вона розчула.